6. fejezet 1884 Nem tudta, hogy az apja szigorúbb-e a többi apánál, minden esetre szigorú volt. Bár az idő nagy részében a munkája kötötte le, intelmei, dorgálásai és elvárásai egyértelműen ott lebegtek a levegőben, függetlenül attól, hogy otthon tartózkodott-e vagy sem. Azt mondta, a legjobbat akarja minden gyermekének. Hogy ezért dolgozik éjt nappal látéve, adja ki a szobákat, és tesz félre pénzt. Vallásosabb sem volt, mint a többi apa, akit Berta ismert. Még az is előfordult, hogy amikor hazaértek az Isten tiszteletről, olyanokat mondott, hogy a lelkész többet foglalkozik Kánoán földjének halászaival, mint azokkal, akik a hojgezunban gürcölnek ám elismerően bólogatott, amikor a lelkész a pazarlás ártalmairól beszélt. József Torgerson olyan ember volt, aki ott kereste a kedvező pénzügyi helyzet lehetőségét, ahol valóban érdemes volt, és meg sem próbálta leplezni megkönnyebbülését azon a napon, amelyen Torger elszegődött egy teherhajóra, és Amerika felé vette az irányt. Egy szájjal kevesebbet kellett etetnie. Mégis arról álmodozott, hogy egy új és modern tűzhelyet vásárol a konyhába, hitvesi ágyukba pedig két új matracot. Azt mondta Bertának, hogy bár szerinne kimerültnek tűnik, nem akarja, hogy a lánya neki és a rokonságnak dolgozzon élete hátra lévő részében, hanem alapítson saját családot. Emlékeztette arra, hogy hamarosan betölti a huszadik évét, és megemlítette, hogy az özvegy kerékgyártó Umünt Knütszen igen dolgos és rátermet fehér népnek találja Bertát. Az apja megerősítette, hogy maga is így gondolja. Berta nem félt a munkától, és sokkal fürgébb volt, mint Szerine. Ám mielőtt Berta egyetlen épkézláb gondolatot áldozhatott volna Umünt Knütszenre, egy másik férfi bukkant fel az életében. 1884. februárja volt. Havazott. A part ritkán vastagodott meg a hótakaró, ezen a napon azonban bőségesen hullott. Megtelepedett a macskaköveken és a lovaskocsikon, a háztetőkön és a hajókon, a kádárműhelyeken és a raktárépületeken. Amikor Berta délután két óra körül kinézett az üzlet ablakán, látta, ahogy az egymást amúgy nem ismerő emberek oda nyújtják a másiknak a kezüket a torgback felé vezető úton nehogy elcsúszzanak. Kicsivel később kinyílt az ajtó, és egy férfi lépett be rajta. Kalapját és vállát vastag hórétek borította. Leverte a csizmájáról a havat, és amikor észrevette, hogy az összes hó a padlóra hullik, bocsánatot kért Bertától. Megfordult és kiment. Miután odaként lerázta magáról a maradék havat, ismét benyitotta a boltba, és átlépte az időközben, a téglapadlón keletkezett latyakot. A csodába! ingatta a fejét. Kezével végig simított ápolt őszülő szakállán, és még egyszer bocsánatot kért, majd levette a kalapját. Berta elmosolyodott, mert a férfi valóban kétségbe esettnek tűnt. Magas volt, kisé testes, szelét pillantású. Mielőtt visszatette volna a fejére a kalapját, Berta észrevette, hogy haja meggyérült a koponyáján. – Mit adhatok? – kérdezte. A választék ezen a napon karcsúbb volt a szokásosnál. Szalámi volt a pultban, füstölt sonka, tüdőpástétom és némi füstölt űrücomb, valamint szalonna és sertésháj. – Füstölt bárányt, ha van? – Sajnos nincs. – Egy darabig nem is kapunk. Csak egy kis darab kellene. A feleségem nagyon szereti a füstölt bárányt, mondta a férfi. Mit szólna a füstölt Nagyon finom. Ajánlotta helyette Berta. Rendben. Akkor talán legyen az. Különleges alkalomra lesz tudja. Egy emlék vacsorára. Ó, sajnálom. Nem igazi halotti ám. Az egyik kutyánk emléke előtt akarunk tisztelegni. Családtakként szerettük. A feleségem gyászolja, és most, hogy hazamegyek Visznesbe, szeretnék vinni neki valamit, amiről tudom, hogy szereti. Értem. Önnek? Vagy a családjának? Van esetleg kutyája? Nincsen, de sokféle állatot szeretek. Mondtam a feleségemnek, hogy nem szerencsés úgy bánni az állatokkal, mintha emberek lennének, hiszen munkaeszközök és élelmiszerek. De sosem ennek útját, nem igaz? Előfordult már, hogy megtettem, ha elég éhes voltam. Nem kell messzebb mennünk a nagyapámnál, aki éhen halt. Az emberek fakérgen és mohán tengődtek. a bólintott. Ez a legjobb viszneszben. A réz mindig ott van a sziklában. Nem számít, hogy árvíz vagy asszály van-e. Nem számít, van-e hering vagy nincs. A rezet ugyan nem lehet megenni, de anyagi biztonságot nyújt. a szokatlanul beszédesnek és nyitottnak találta a férfit. Azt gyanította, hogy a hajóra szállás előtt betért az egyik ivóba. A férfi most kigombolta a kabátját, és a mellény zsebéből előhalászott órára pillantott. A hajója fél óra múlva indul, mondta magyarázatképpen. Aztán kért egy kis csonkát. Semmi egyebet. Járt már vissznezben? kérdezte, miközben Berta a sonkát csomagolta. Nem, de egy nap szívesen kiutaznék oda. Felelte. Valójában nem volt igaz mivel soha nem gondolt különösebb kíváncsisággal a kármőjön található részbányára. Természetesen látott néhány bányást a város utcáin, amikor azok hágeszűntben jártak, de többnyire csoportosan bukkantak fel, túl sokat ittak, idegen nyelveket és dialektusokat beszéltek. Igen, el kell jönnie. Számos kiváló üzletünk van ott. Valóban? Berta a pultra tette a becsomagolcsonkát. Én magam működtetem az egyiket, mondta a férfi, miközben érméket vett elő egy barna pénztárcából. Egy élelmiszerboltot és pékséget. Ez J. Ez ön volna? Stange úr! Személyesen. A férfi katonásanak alapja karimájához emelte ujjait, amitől Berta végképp megbizonyosodott arról, hogy ivott. Úgy hallottam, sokan élnek odakint, jegyezte meg. Bizony, nagyjából ezren, mint itt. De ha szabad azt mondanom, jóval modernebben élünk. Sok évvel ezelőtt költöztünk oda. Az ajtón kifelé Stange megfordult, és megköszönte a beszélgetést. Aztán azt mondta, ha Berta valamikor mégis visznéz beszegődne, neki éppen új eladóányra van szüksége. Az imént adott felhirdetést a helyi lapnál. Nálam valószínűleg jobb fizetést kapna, mint amennyit itt keres. Stange ajánlata továbbra is ott motoszkált Berta fejében. És mivel áprilisban betölti a huszadik évét, maga is belátta, hogy hamarosan változásnak kell történnie. Az egykori iskolatársai, a vele egykorú rokonok és szomszédok közül egyre többen jártak jegyben, házasodtak meg és szültek gyereket. Esetleg cselédnek álltak, vagy egyéb helyen vállaltak munkát. És ott voltak azok a nők, akik testvéreik és szüleik támogatásának szentelve életüket otthon maradtak. Nem tudta pontosan ő maga mit szeretne, abban viszont biztos volt, hogy nem akar asszony lenni. Így aztán felvetette az apjának annak a lehetőségét, hogy megpályázná a viszneszi eladói állást. József Torgerson pedig rábólintott. Amikor néhány héttel később Szerine átadta neki a kereskedőtől, Szivert érkezett levelet, Berta a konyhában állt. Éppen krumplit hámozott, és el akarta olvasni a levelet, mielőtt leül, hogy segítsen Sigfrednek a leckében. Az ablakhoz ment. Sztange azt írta, örömmel ajánlja fel neki az eladói állást, a fizetésben a szállás is benne van, és a néhány héttel korábban vásárolt csonkából igazán boldog vacsora kerekedett. Igazán boldog vacsora, izlegette Berta. Gondosan összehajtogatta a levelet. Felajánlották az állást, szólalt meg. Szerének úrtán bólintott, de komornak tűnt. Ismét gyermeket várt, és gyakran pillanatok alatt eleredtek a könnyei. Az arca szürke volt, a szája körül megkeményedtek a vonások, kezével a csípőjét támasztotta. Berta szívesen átölelte volna, ám ehelyett csak ennyit mondott. Gyakran hazajövök majd. A hajó hetente többször közlekedik. – Apád és én meg leszünk – válaszolta Szeréne. Berta bement a hálókamrába, meggyújtotta a petróleumlámpát a falon, és kihúzta a komót fiókját. Azért a fejében, hogy hamarosan összepakolja az összes szoknyáját, blúzát, kabátját és szipőjét. Elképzelte, milyen lesz majd elektromos áramot használni a világításhoz. Szángekereskedő kereskedő azt írta, be van vezetve az áram a házukban, és hogy telefonvonaluk is van. Ez utóbbit alig, ha nem dicsekvésnek szánta, hogy alátámassa. mennyire modern az élet visznesben. Hagezünkben ugyanis egyetlen ember sem élt, akit Berta telefonon elérhetett volna. Éjszaka Jözefének közelebb húzódott Bertához, mint máskor. Mielőtt a huga elaludt, azt mondta, amikor Berta elköltözik, az övé lesz a fal melletti hely az ágyban.